Carter és Kim a bevándorlási hivatal szolgálati épületében kaptak lakást. Mivel a soha sohasem jelentették be előre, Carternek állandó készültségben kellett lennie. A cédulát már jó előre elkészítette és betette egy borítékba. Az üzenet mindössze néhány szóból állt. Rendkívüli leszállást kérek, azonnal. Klaus Sidlett, Ron Baker személyesen hívta fel videófonon. A főszerkesztőt már ez a nem mindennapi esemény is a székéhez szögezte, hát még amikor megtudta, hogy beosztottját a kormány szolgálatában rendkívüli feladattal bízták meg, és a Bristol News megkapja a várhatóan szenzációs cikk első közlésének jogát. Carter a kormány titkos hullámúszán lépett érintkezésbe Hans schwartz Mondhatom te aztán szépen az óromnál fogva vezettél, kedves barátom és kollégám, kezdte Carter a társalgást vigyorogva. Svác nagyot kacagott. Hát te tényleg elíted, amit mondtam? Ha, ha, ha, ha. Mert ha igen, akkor elégedett lehetek magammal. Hát, már anyukám is megmondta, hogy színésznek születtem. Egyébként Jenny is tudott mindenről. Üdvözöl benneteket és üzeni. Ha visszajöttök, csapunk egy jó mulatságot. Ha, ha, ha, ha. Nem tudom, hogy mikor kerülhet rá sor. Még van egy kis elintézni való. Természetesen nem árulhatod el nekem. Nem. Még egy kérdés. Időközben elkaptátok palattit? Visszament a lakásába, hogy találkozzék azzal az építéssel. Így azután nyakon csíptük mind a kettőt. Ó, kitűnő. Ki tudtatok húzni belőlük valamit? Nem még semmit. Hallgatnak, mint akik megkukultak. Mire visszajössz, talán sikerül megoldani a nyelvüket. Sok szerencsét rók. Köszönöm, szükségem lesz rá. Három hete laktak már a szolgálati lakásban, a fogoly szállítmányra várva. Az űrcilkárok bármelyik pillanatban megérkezhetett. Amit Carter a cédulát be tudja juttatni, már csak órái maradnak a hádészon. Gorn minden nap meglátogatta őket. Az napkora délután érkezett. Kényelmesen üldögéltek a nappaliba, és mi másról beszélgethettek volna, mint a hádészról. Carterben mindig újabb és újabb kérdések merültek fel. – Hogy gondoskodnak itt az idős emberekről, Svám? – Gondolom, jobb megoldást találtak, mint a földön. – Igen, bár ezt mi könnyebben megtehetjük, hiszen nincs hadseregünk. – Elég ennyi válasznak? – Carter értetlenül nézett rá. – Nem, azt hiszem, az a pénz, amit az előző kormányok fegyverkezésre költöttek, most megmarad az állam Az adókból és egyéb illetékekből is tetemes bevételeket könyvelhetünk el. Ezen kívül minden kereső hozzájárulást fizet az idősek alapjába. De önmagában a fegyverkezésen megtakarított összeg lehetővé teszi, hogy minden hádészi lakónak az 50. éve után nyugodt és gondtalan életet biztosítjunk, feltéve, ha nem vétett a törvények ellen. A betegségek megelőzésére, a gyógyításra sem sajnáljuk a pénzt. A kórházaink tiszták, jól felszereltek, a kezelés és az operáció ingyenes. Miért van szükség az államra? Hogy gondoskodjon a rendről? Nem. Azért, hogy gondoskodjék minden egyes polgárról. A kormány költségvetésében van elengednő pénz ahhoz, hogy bolygónk minden lakója egy éven keresztül ingyenes ellátásban részesüljön valamelyik szanatóriumban. Hoho, -ho, kezdem már érteni? mondta Carter. Miért lesznek idegesek a földön a Hádész nevének hallatán? Nem tudom, mit szólna a 001-es, ha tisztában lenne az itteni körülményekkel. Talán ő is ide költözne. Ebben nem vagyok olyan biztos. Nem hiszem, hogy mostani hatalmát felcserélni a hd jólétével. Hiszen a hatalom pénzt és gazdagságot jelent. A mi bolygónkon ezt nehezebb megszerezni. Carter bólintott. Mikor érkezik a következő transport? Ezt nem tudhatjuk előre, de a megfigyelő állomás azonnal jelzést ad a közelednek. Tíz perccel a landulás előtt beméri az űrcirkálót. Ennyi idő elég ahhoz, hogy magához vegye a levelet és a kocsival odaérjem. Azután felkészülhet a következő lépésére. Sötét kint kell lennie a leszálló pája. Hogy aztán mi történik, nem tudom. Eltelt még két hét, amikor az observatórium jelezte az űrcirkáló közeletét. A bevándorlási hivatal emberei Gorn vezetésével a megszokott módon készültek a transportfogadására. fogadására. azonnal riasztották. Magához vette az üzenetet, beszállt a kocsiába és kihajtott a leszálló pályára. Elsőként ő találkozik majd hádész jövendő polgáraival, de alig ha lesz ideje velük foglalkozni. A széles leszálló pálya üresen állt. A távirányítású űrcirkáló leszálló helyét feltűnően megjelölték. Kárter kiszállt az autóból, és tette meg a hátralévő pár métert. A távolban hamarosan felfedezett egy picike pontot. A pont rohamosan növekedett, és öt perccel később már leszálláshoz készülődött. A kis hajó néhány másodpercig még a föld felett lebegett, mintha élettelen lenne, aztán puhán leereszkedett és kinyílt a zsíli pajtó. Tizenkét férfi és három nő futott a szabadba. Kárter segített nekik a kiszállásnál, de izgatott kérdéseikre nem reagál, erre nem volt ideje. Amikor az utolsó ember is elhagyta az űrhajót, az ajtó lassan kezdett becsukódni. Kárter az utolsó pillanatban bedobta a borítékot. A hajtómű felzűn mögött, s a hajó felemelkedett a talajról, hogy pillanatok alatt eltűnjön a messzeségben. Utas terében ott lapult az üzenet. Nem várt fogadtatás, szólalt meg Kárter mellett álló vékony, értelmes nő. És hogy innen levelet is lehet küldeni, ezt nem is sejtettem? Várjanak itt, utasította őket Carter, nem reagálva a megjegyzésre. Mindjárt magukért jönnek, már ott is az autó. Nem vesztegetett több szót a számüzöttekre. Beszállt a kocsiába és visszament a szolgálati épületbe. Útközben találkozott Gormal. A férfi kérdő tekintetére csak bólintott, majd mindketten siettek tovább. Kim sápattan tekintett a lakásba lépő férjére. Sikerült eljutatnod a levelet? veled? Igen, tíz perc múlva fent lesz. Tudni fogják, mit tegyenek. Öt óra múlva sötétedik. Akkor kell visszamennem a leszálló pályára. Akár egy kémhistória, nem? Hmm, csak minden rendbe menjen. Sóhajtott Kim, és karjával átfonta a férje nyakát. Carter megcsókolta, badnyengéden eltolta magától. Gorm idejön, ha végzett a formalitásokkal. Valamilyen fegyvert említ, amit majd magammal kell vinnem, hogy ne legyek teljesen védtelen, ha balül ütne ki a dolog. Úgy vélek, sóhajtotta ki. Én. én is, ismerte el Carter. Később megérkezett Gorn. Ezúttal egészen kellemes csoportot kaptunk. Egyikük magasrangú kormánytisztviselő, államrend elleni felfolgatással vádolják, pedig csak az űrutazások díjának csökkentéséért száll síkra. Ha, nevetséges. Véleménye szerint a világkormány késleteti a civilizáció fejlődését. Az egyik nő a legbefolyásosabb nőszervezet vezetője volt. Azt követelte, hogy a hádész és a föld között tegyék lehetővé a postaforgalmat. forgalmat. Valószínűleg ezúttal tőlünk fogja követelni, ugyanezt tudnélik látta, amikor bedobta a levelet az űrhajóba. Carter egyre nyugtalanabb lett. Mikor visznek el, mit gondol? Megvárják, míg besötétedik. Á, most jut eszembe, hoztam magának valamit. Zsebéből apró csomagot húzott elő, és Kárter kinyújtott tenyerébe tette. Három pici kapszula volt, az egyik piros, a másik kettő zöld. – Könnyen el tudja dugni valahol a ruhájába. A piros kapszulába folyékony halmazállapotú nagyon erős kábító gáz van. Ha a kapszulát a földre ejti, és a sarkával rálép, a gáz az egész személyzetet elkábítja. Előtte azonban ne felejts el a két zöld kapszulát az orrába dugni. Amint ezt megtette, csak az orrán keresztül lélegezzen. A gáz azonnal hat. A zöld kapszulák tartalom a testmeleg hatására feloldódik, és ellenszerként működik. Még valamit jegyezzem meg, Carter. A zöld kapszulák hatása öt percig tart. Ennyi idő áll a rendelkezésére. Nem felejti el? Carter bólintott. Az ilyesmit nem lehet csak úgy elfelejteni, Garb. Túl sok múlik rajta. Remélem nem lesz rá szükségem. Én is remélem, de jobb a biztonság. Ha a szükség úgy kívánja, vegye át az állomás parancsnokságát. Próbálja meg kideríteni, hol őrzik a szkafandereket. Abban biztonságban dolgozhat. Ha maga is beszívja a gázt, életveszélyes helyzetbe kerül. Mi meg elveszítjük egyik legjobb emberünket. Ne engedje, hogy ideje korán leleplezzék, és próbálja megtalálni a barátainkat. Hát lassan jobban fog izgulni, mint én, nevetett Carter. Szürkületkor Kim kivitte férjét a leszálló helyre. Carter rövidre fogta a búcsút, mert szentül hitt a viszontlátásban. Azon kívül az űrcélkáló minden pillanatban megérkezhetett. Kim nehéz szívvel ült be a kocsiba, és lassan elindult. – Hamarosan visszajövök! – kiáltotta Carter, is, hosszan integetett a távolodó autó után. Mikor a kocsi lámpája is eltűnt a szeme elől, akkor érezte igazán magára maradt. A várakozás nagyon megviselte. Percenként pillantott az órájára, de a mutatók alig vándoroltak. Eltelt egy óra, ami számára felért egy évszázaddal. Már egészen besötétedett, a szolgálati épület jelző lámpája Kárter szemébe világított. A messzeségben feltűnt a hádész távoli csillaga. Ezúttal nem volt előzetes figyelmeztetés. Szinte hangtalanul ereszkedett le a kis hajó. Kárter közelebb lépett, szíve a torkában dobogott. Élete harmadik fordulópontjához érkezett. Talán az utolsóhoz. Az ajtó kinyílt, és kárter egy pillanatra visszahőkölt a hajó belsejéből felé áradó világosságtól. A zsilibben, jól látható helyen elhelyezett nagybetűs üzenet térítette magához. A rendkívüli leszállás megtörtént. Lépjen be! Kárter egy pillanatig habozott. Lépjen be! És ha kiszivattyúzzák a levegőt, nincs űrruhája, nagy nehezen elhesegette gyanúját. Ha meg akarnák ölni, előtte akkor is biztosan kifaggatnák. Beszállt az űrcirkálóba. A zsili papuffanásra becsukódott mögötte. Kárter gyenge érzett, majd a kis hajó elrugaszkodott a hd talajáról. Amikor kivilágosodtak a képernyők, Kárter láthatta HD-szti fényeit, ahogy egyre kisebbek lesznek, míg nem egyetlen fényponttá olvatnak össze. Délnyugaton más fények is feltűntek: először New Bristolé, majd Roxitié. Nem sokkal később azonban minden eltűnt, és már csak a csillagok tündököltek ragyogó fényességükben. Carter nem tudta figyelike. A három kapszulát persze úgysem láthatták volna meg, azt jó előre elrejtette alsó nadrágja korcában. A repülés alig fél óráig tartott. A hajó rohamosan közeledett az űrállomás felé. A bázis az Alderamin fényében sütkérezett, minden részletet jól ki lehetett venni. A szállítóhajó, amely ma érkezett a földről, éppen akkor vált el a támaszponttól. Gyorsan távolodott és tűnt el a világ mindenség mélységében. Az űrcirkáló lassan a bázis mellé és egy apró zöggenéssel rácsatfakozott. Kárter visszatartott lélegzettel várta, hogy kinyíjék a zsili pajtó. Meglepődve vette észre, mennyire izgatott. Gyorsan kiugrott a szabadba. Hat fegyveres várta, minden mozdulatát követték. Arcukról redít a bizalmatlanság és a kérlelhetetlen erő. Barátságos fogadtatás, jegyezte meg Carter minden különösebb hangsúly nélkül. Van fogalmuk arról, mit jelent a rendkívüli leszállás, vagy magyarázzam el? Senki sem válaszolt. Az egyik tiszt közelebb lépett és leeresztette a fegyverét. Neve? Rock Carter. Ha mond ez magának valamit. A név semmit, de talán majd a pozitron lap. Megnézzük. Carter fellélegzett. Bizonyára ő az összekötője. Essünk túl rajta minél hamarabb, javasolta. A tiszt intett embereinek, mire közlefogták carter és kivezették a hangárból. Lift repítette őket néhány emelettel feljebb. Carternek feltűnt, hogy minden ajtót zárva tartanak. A lázasan működött. Az összetört piros kapszulát a főventilátor aknájába dobja, a zárt ajtók sem lesznek képesek megakadályozni a kábítógáz terjedését, így az állomás minden helyiségébe eljut. A pozitron vizsgáló külön szobában állt. Carter leült az egyetlen fotelba, és engedelmesen hagyta, hogy rácsatolják a gépre. A kódokat a felső karjára kötötték. Ekkor kivilágosodott az egyik képernyő. A tiszt könyvet vett elő, és kinyitotta. Elmélyülten keresgélni kezdett benne. – Kezdjék! – parancsolta. A képernyőn megjelentek az immár láthatóvá vált jelek. Absztrakt kábrát formáztak, váltakozva matematikai képletekkel. A tiszt összehasonlította a könyvet és intett. – Rendben, fegyvereiket tegyék a szekrénybe! – szólt a katonáknak. Amikor mindegyik a helyére került, bezárta és zsebre csúsztatta a kulcsát. Végeztünk, elmehetnek. Miután magukra maradtak, odalépett Carterhez és a kezét nyújtotta. Legyen üdvözölve a fedélzeten, Mr. Carter. Elnézést kérek az óvintézkedésekért, de mindenre fel kell készülnünk. Tehát sikeresen befejezte küldetését? Igen, kihez van szerencsém? A nulla as vagyok, Mr. Carter. Elmosolyodott, de a mosoly kesernyése sikeredett. A szállító jó hozott magának valamit a földről, aminek biztosan fog örülni. Zsebébe nyújt és egy fémlapot adott át Kárternek. A szolgálatban elfelejtheti a Kárter nevet 007-es. Kárter egyik ámulatból a másikba esett. Az összekötő nem csak megtalálta és azonosította őt, hanem a kilátásba helyezett előléptetését is közölte vele. 007-es. Ez befolyást és korlátlan hatalmat adott a kezébe. Felhatalmazta arra, hogy titkos ügynökök hadseregének segítségével népek sorsát irányíthassa a földön, és hogy korrupcióval, vesztegetéssel és zsarolással büntetlenül meggazdagodhasson. Kárter keserűséget érzett, de udvarias mosolyt kényszerített az arcára, és a 023-ashoz fordult. Ez esetben a felettese vagyok, hadnagy? Igenis, 007-es, fólintott a tiszt. Várom az utasításait. Mm, nem veszik olyan forró gondolta magában Kárter. Nem parancsolhatom meg, hogy az űrbázist vigyék a hádészre. Pillanatok alatt elveszíteném a vizalmat. Először meg kell találnom béker embereit. Társak nélkül semmire sem megyek. Milyen az összeköttetés a Földdel? kérdezte a tisztet. A szubrádió hibátlanul működik. Közvetlen kapcsolatban állunk az anya bolygóval. Ma a transport megérkezéséről kell beszámolnom. Várjunk, amíg elkészíti a Földnek szóló jelentését? Mikorra kellene? A hadnagy az órájára nézett. Két-három óra múlva, 007-es. Carter viccentett. Oké, gyorsan megírom, utána pedig körülnéznék az állomáson. Tudnak is időt adni mellé? Olyan embert, aki jól ismeri a bázist? 023-as habozott. Legszívesebben én magam mennék, de sajnos dolgom van. Hívom Fangruber őrmestert. Ő is a szolgálat embere. 023-as megnyomott egy gombot, és beleszólt a mikrofonba. Néhány pillanat elteltével kopogtak az ajtó. Magas, lángvörös hajú fiatal katona lépett a helyiségbe. Fangruber, őrmester, jelentkezem! Az őrmester a bázis minden zugát ismeri 007-es. Tökéletesen megbízhat benne. Később még találkozunk, mondta a tiszt, és kifelé indult. Hadnagy! Szólt után a parancsoló hangok Kárter. A Nulla 23-as lassan visszafordult, arcán csodálkozás. Kárter előre nyújtotta a kezét. A kulcsot 023-as. Ez most már az én feladatom. A hat nagy ferdemosolja vette ki a zsebéből át. Az első erőpróbán túljutottam, gondolta magában Kárter. A több mint 50 méter átmérőjű űrbázis szintjeit antigravitációs lift kötötte össze. A hajtómű külön helyiségben foglalt helyet, így az állomás bármelyik pillanatban útra készen áll. Fang Gruber őrmester barátságosan, szolgálatkészen magyarázott. Kérdést sem kellett feltenni neki. Az űrbázis fegyverzete nagy teret foglal el, ször, így meg tudjuk védeni magunkat a HD-szon lázadást ki, vagy rakétákat és egyéb támadófegyvereket fejlesztenének ki. Szükség esetén képesek vagyunk egyetlen rakétával megsemmisíteni az egész bolygót. Van ilyen rakéta a fedélzete? Természetesen, szőr, Nem tudta. Megnézhetném. Fankruber Ölmester arcán meglepődést mutott át, de nem tett megjegyzést. A 007-es parancsa számára több volt egyszerű utasításnál. Ehhez először engedélyt kell kérnem a parancsnoktól. Carter megértette. Annak ellenére, hogy a titkos rendőrség ellenőrzött minden politikai ügyet a Földön és az űrhajókon, aki nevezett parancsnokság nem kevés hatalommal rendelkezett. Menjünk akkor hozzá, őrmester. Kensington ezredes hétes tendendeje töltötte be az állomás parancsnoki tisztét. Évente csupán két hónap szabadságot töltött a Földön. A bázist érezte hazájának. Sőt, számára ez jelentette az egész világot, és nem is vágyott többre. Üdvözlöm a fedélzetét, Mr. Carter, fogadta kedvesen a parancsnok, és kezét nyújtotta. Jerem hadnagytól már megtudtam kicsoda Gratulálok az előléptetéséhez. Köszönöm, éppen most járom körbe az állomást. Itt nincs mitől tartani, ha egyetlen rakétával képesek megsemmisíteni a büntető bolygót. Igaz, de jobb szeretném, ha a rakéta továbbra is a helyén maradnak. Kensington vigyorgott. Nem tudom, mihez kezdenék a hádészt nélkül. Carter elhatározta, hogy a közepébe vág. Milyen jelentést küldött a földre, amikor megszakadt a rádió összeköttetés a hádészi támaszpontokkal? Kérdezés közben a szemes arkából Fang Grubert figyelte, aki ugrásra készen állt az ajtó mellett. Az őrmester nem adta jelét, hogy bármit is hallott volna, arca azonban feszült figyelemről tanúskodott. Mindez persze még nem jelentett semmi. Ki ne lenne kíváncsi, ha hónapokon keresztül ugyanazokkal az emberekkel lenne összezárva hazájától több fényévnyi távolságra? Részletesen tájékoztattam a világkormányt, de érdekes módon nem kaptam visszajelzést. Jerem hadnagytól tudtam meg, hogy fogolyként érkezik a bolygóra. Már a pozitronlap ellenőrzéskor azonosították. Ezzel megszegte az előírásokat, jegyezte meg kárter élesen. Van ennek jelentősége, Mr. Carter? Mosolygott Kensington, zavartan. Hiszen nem vétettünk vele senkinek. Vagy talán azt hiszi, én semmit sem hiszek, szakította félbe Carter. Amint jónak látom, befogom avatni. Mit talált a hádészom? Kérdezte az ezredes, alig leplezett kíváncsisággal. Mi van az őrállomásokkal? A támaszpontokat önként elhagyta a legénység. Tud erre magyarázatot? A személyzet nem külön erre a feladatra kiképzett és megbízható emberekből állt? Kensington ezredesnek megnyúlt a képe. Elhagyták? Azt mondja. Önként? Hisz ez lehetetlen. Én azt hittem, az állomásokat megtámadták és a személyzetet megsemmisítették. Már majdnem kiadtam a parancsot a rakéta kilövésére. Ezzel aztán a pokol tornácára került volna ezredes. A rakétát csak a földi kormány parancsára lehet aktivizálni. Most már tényleg meg kell néznem, hogy meggyőződjek használhatóságáról. Könnyen lehet, hogy szükségünk lesz még rá. Van Gruber örmester arcán ijedtségsuhant át, de csak egy tized másodpercre. Kárter azonban ezt is elégedetten könyvelte el magában. Kenzington még mindig az előbb hallottakor rágódott. Nem tudom elhinni, hogy embereim a hádéson elárultak engem. Mi ok lett volna rá? Hiszen jó dolguk volt. Mindjárt elkészítem a jelentésemet a föld számára. Egy órán belül megkapja. Előtte azonban kérem, adjon fölhatalmazást a rakéta átvizsgálásához. Kensington a páncélszekrényhez lépett. Tessék a kulcs! Adta kárter kezébe. Van Grover örmester szótlanul vezette carter a rakét a silóhoz. Az irányító és a programozó berendezéseket a fegyverközpontban helyezték el. Nem különösképpen szereti a rakétákat, igaz, őrmester? Hogyan ki szereti, szőr? Halált és pusztulást hoz. Mégis, ha szükséges lenne rá, természetesen be kellene vetnünk. nincs más lehetőség. Igen, ha nem látunk más piútat. Hallotta már Ron Baker nevet? Fagrúber őrmester megállt, lassan megfordult. kárter szemébe nézett. Soha, szőr. Maga hazudik őrmester. Ne próbáljon átverni. Maga ismeri ezt a nevet. Honnan? Vagy itt hivatalosan is tudják, ki a Hadesz kormány fője? Van Gruber örmestert túlságosan is meglepte a direkt támadás, védekezni sem tudott. Senki sem tudja, szőr, csak... Csak? Úgy tűnt, Van Grubernek nem túl magas az intelligencia hányadosa, de buta sem volt. Észrevette, hogy csapdába esett hiszen a hádész lakóink kívül senki sem tudhatott Rombéker visszaérkezéséről. Választ nélkül hagyta a kérdést, megfordult, és egy vörös keresztel megjelölt ajtóra mutatott. Itt a ször. A kulcs pontosan illeszkedett az zárba. Maga engedte az őrmester, majd gondosan becsukta maguk után az ajtót. A lámpák önműködően felgyulladtak. A bomba a helyén állt, épp olyan természetesen, mint a többi műszer és berendezési tárgy. Az ember szinte el se hinné, hogy egy egész bolygót meg lehet vele semmisíteni. Meg tudná mondani, őrmester, mekkora a szállítórakét két a hatótávolsága? A jól látom saját hajtóműve van. Gruber bizonytalanná gyanakvóvá vált. Hangja kísére megett, amikor válaszolt. A hatótávolság korlátlan ször. Gyakorlatilag tetszőleg célra lehet irányozni, csak több időre van szükség a becsapódáshoz. Carter elérkezettnek látta az időt, hogy megszerezze a végső bizonyosságot. Tehát a földre is el lehetne küldeni? Van Gruber őrmester megmerevedett, mintha paralízis érte volna. Carter tudta, milyen rizikót vállal, de úgy gondolta, eddigi ismeretei elegendőek. Az örmester Baker embereihez tartozhat, akivel föl kell vennie a kapcsolatot, és talán Fangrubernek is vannak szövetségesei. Hová? A földre? Hogy gondolja ezt? Ahogy mondtam, ismeri Ron nem igaz? Amire ő elhatározza magát, azt meg is teszi. Az őrmester arcán viharos sebességgel váltakoztak az érzelmek. kétségbeesés és zavar, értetlenség. Ö, ön? De hisz ön titkos ügynök, méghozzá a 007-es. Ön is az Fangruber, vagy nem? Igen, az voltam mindaddig, míg itt az apámmal nem találkoztam. Letartóztatták és a hádésza száműzték. Én ellenőriztem, és még csak szót sem válthattam vele. 023-as megtiltotta. Már nem tudtam, mit gondoljak és mit tegyek. Aztán beszéltem a személyzet egyik tagjával. Ő részletesen elmondta, mi történik a hádészom, de nem hittem neki. Minden olyan fantasztikusan hangzott. Ennek ellenére nem árulhattam el. Segíteni akartam az apámon, és ezt csak úgy tehettem, ha kapcsolatban maradok Ron Baker embereivel. Tudja, hogyan tartják az összeköttetést? Nem, Carter remerett. De most mi lesz? És kicsoda jön? Csapdát akart nekem állítani, vagy komolyan gondolja a megjegyzést a rakétáról? Engem Baker küldött, törmester. Át kell vennünk az irányítást a fedélzetet. Úristen, és a poloskát rejtettek el? Carter villámgyorsan körülnézett, de sehol nem fedezett fel készüléket. Abszurd is lett volna itt az abszolút halál közelében. Ennek ellenére Fangruber megjegyzése óvatosabbá tette. Igaza van. Még egy kérdés. Ismeri Baker embereit a fedélzetem? Igen. Nagyszerű. Írja össze a neveket, és nagyon kérem bízzon bennem. Ön az egyetlen reményem. Csak a segítségével sikerülhet az akció. Megbízhat bennem, szőr. Akkor még viszont láthatja az apját. Carter újra lezárta a sírót és a zsebébe tette a kulcsot. Még a fegyverközpontban is lesz némi tennivalója, de először jöjjön a jelentés. Mondja meg a parancsnoknak, hogy később visszaadom a kulcsot. Még van néhány szolgálati ügye. Azt is mondja meg, hogy késlekedtem a jelentés elkészítésével. Várjon a rádió üzenettel holnapig. Igen, szőr. Mikor jelentkezzem? Majd én megkeresem. És egy szót sem a többieknek. Mindenhol lehetnek árulók, Fangruber. Carter elgondolkodva nézett a távozó őrmester után. Remélem nem éppen az egyikkel találkoztam, mormolta maga elé.